Assalamu alaikum. Alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. wa tukufu Islam tukiendelea kukumbushana masail haya ambayo yanafungamana na ibada hii tukufu ya asiya. Leo insha Allah tabarak wa taala tutaangazia adabu siyam zile adabu za ibada hii ya kufunga ambazo atakikana Kwa yule mwenye kufunga Kuwa atapata adabu hizi japokuwa zingine zimeshazungumzwa huko nyuma lakini tutaweza kuangalia namna gani tutaengeza kitu kidogo ili mtu aweze kupata faida zaidi adabu ya kwanza ni as li jambo ambalo linaitwa suhur mtu kula suhur قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى محمد صلى الله عليه وسلم امساء تسحروا فان في السحور بركه كلن سحور حقيقه ketika kula suhur kuna baraka hadith hii nepokewa al bukhariyu wa imamu Muslim utaona katika hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja na fi'lu amri tasaharu kuleni daku au kuleni sahur ni kwamba ni jambo ambalo Mtume sallallahu Alaihi wasallam amelisisitiza kwa umma wake kuwa jambo kama hili na katika hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam pia amesisitiza akasema fala tada'u msiwache kula nini kula sahur as-sahur huwa at'amu alladhi yu'kalu fi waqti as-sahr sahur ni kile chakula ambacho kinaliwa katika wakati wa sahar wakati huu wa sahar huwa qabila as-sadiq ni kabla ya ile alfajiri ya kweli kwa muda kidogo yani kabla haijaingia ile wakati wa alfajiri al wakati huo unaitwa wakati wanini? wa nini as wa ashar wa huwa afdalul Nao ni wakati bora sana wakati huu hichi kipindi kabla ya haijaingia alfajiri imani kwa nusu saa au ni kwa lisaali moja Wakati kama huu ni wakati bora sana na ndio wakati mwingi ambao wale watu wema walikuwa wakileta istighfar. Wakileta istighfar kumuomba msamaha Mola wao. Pia vile vile walikuwa wakiswali kama vile swalatu witri katika kipindi kama hiki. Kama vile Allah tabaraka wa taala alivyowasifu wale wa katika Qur'an katika suratul Dhariyat akisema wa bil ashari na kipindi hiki ambacho kabla ya kuingia alfajiri wao wa walikuwa wa wakimtaka Allah tbaraka wataala msamaha kama vile anavyosema Mujahid wabilashari bil ashari hum yastaghfiruna ayi yusalluna Tafsiri nyingine imekuja na mna hiyo kwamba katika kipindi hiki cha sahar wao walikuwa wakiswali swala za usiku immani witiri au ni swala zingine ambazo ni za usiku wale wachamungu walikuwa wakitumia kipindi hiki katika kufanya ibada ya kuleta istighfar kuswali na ibada zingine za adhkar katika aya nyingine Allah tabaraka wa taala amezungumzia masuala haya kwa sifu pia wachamungu akisema as-sabirina was Ni wale ambao wanasubiri. wachamungu ni wale ambao wanasubiri katika kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala wanasubiri katika kuwacha yale mambo ya muharramad wanasubiri katika zile qadarullah tabaraka wa hiyo ndio sifa ya mchamungu Mungu okay, ukiona mtu hana subra katika hizi makadirio ya Allah tabaraka wa taala hana subira katika kuyawacha yale mambo ambayo Allah ametukataza hana subra katika kuyatekeleza yale maamrisho ya Allah basi huyu hana sifa ya uchamungu Wachamungu ni wale ambao wanasubiri katika kila hali kisha was Allah kawaasifu wachamungu kuwa ni watu wa kweli katika imani zao hawana unafiki katika nini katika imani zao kisha akasema walqanitina na wachamungu wana sifa ya kuwa wao ni muti'ina lillahi tabaraka wa taala ni watu ambao wanamtii Allah kwa kile alichoamrisha na kwa kile alichowakataza walmunfiqina na ni watu ambao hutoa mali zao kwa njia ya Allah tabaraka wa taala wakiambiwa tu kwamba watakikana jambo fulani la kidini basi wao hu wa mstari wa mbele katika kujitolea hizi ndizo sifa za wacha Mungu asabirina wassadiqina walkhanitina walmunfiqin Allah amewasifu kwa sifa hizi kisha akaongezea Allah akisema walmustaghfirina bil -ashar. na ni wenye kuleta istighfar katika huu wakati wa nini wa qabail alfajr qabla hayajia ingia alfajr na katika hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba Allah tabaraka wa ta'ala katika kipindi kama hiki kushuka mpaka hii mbingu ya kwanza Akanadi aka Allah tabaraka wa ta'ala hal min sa'il fa'atiyahu je kuna yule ambaye anaomba nimpatie hal min mustaghfir fa'aghfir lahu je kuna yule ambaye anataka msamaha ni msamehe kwa ni kipindi kizuri sana ambacho mtu aweza kukitumia katika kufanya ibada kumwabudu Allah tabaraka wa taala kisha ibn kathir rahimahullahu taala asema kathiru minal mufassirin wengi katika wafasiri wa Qur'an si kaulihi ta'ala katika kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala pindi alipokuwa akielezea kisa cha Yaqub na wanawe Yaqub kulikuwa kuna mvutano kati ya yeye na wanawe kilichotokea katika kisa cha Nabi Allahi Yusuf alayhi sala tunajua kwamba walifanya vitimbi vikubwa sana ili kuweza kumwangusha Yusuf alaihi salam kwa sababu ya kuwa Allah tabaraka wa taala tayari alikuwa ameshaonyesha alama fulani kwa Yusuf kwamba huyu atakuwa ni mtu fulani. Chasawale wale walivyoona hivyo wakaleta husda Pengine mtu aweza kufanywa husda na ndugu yake katika nyumba tu. Ikawa wewe una mali, ndugu yako hana mali. Lakini ikaingia kwa nini yule anacho mimi ni misina. katika familia anatokea mambo mambo kama haya sasa wakati ule yusuf alihisala alipoona nyota na mwezi na jua vinamsujudia akamweleza baba yake na baba yake akamwambia ndoto kama hii usiwaeleze ndugu zako fayakidu laka kaida watakufanyia vitimu lakini baadaye walikuja wakayajua haya na walipoona baba kuwa anampenda sana Yusuf alayhi sala basi pia ndo chuki na hasadi zikazidi zika zi. nyingine pia baba katika watoto wako usije ukao ni mwenye kuonyesha mambo kama haya waweza kusababisha vita katika nini familia kwamba we waonyesha mtoto fulani wampenda sana kuliko kuliko wengine lakini haya alikuwa tayari Allah ameshayakadiria kuwa ni mambo yatatokea na alikuwa Allah ataka kuonyesha kuwa kuna jambo fulani ambalo anataka kulifanya Allah tabaraka wa taala sasa wakati hawa watoto waliviona kuwa wao wamefosea kuwa wao wamekosea Kalu wakamwambia baba yao ya Abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khatie. Ewe baba yetu, tu kuomba ututakie msamaha kwa haya madhambi tulofanya. Tutakie msamaha kwa Allah tabaraka wa taala, hakika sisi tumefanya makosa, tumekuwa ni wakosaji. Tushakosea na haya tulofanya ni madhambi, twaomba ututakie msamaha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa ya'qub yaqub akasema saufa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim insha Allah Zawatia msamaha kwa Allah tabaraka wa ta'ala hakika yeye Allah ni mwingi wa kusamehe kisha vile vile ni mwingi wa nini wa huruma sasa mufassirin wasema kuwa Ya'qub alayhi salam akhara hadha al-istighfar ila wakti sahar aliteleweesha hii istighfar ya kuwatakia watoto wake msamaha kwa Allah mpaka kipindi hiki cha sahar ambacho ni kabla ya kabla ya kuingia al sasa alitumia kipindi hiki cha kuwaombea watoto wake nini watoto wake msamaha kwa hiyo ni kipindi kilicho bora zaidi ambacho mtu aweza kutumia katika kumuomba Allah tabaraka wa taala kwa kile kitu anachotaka ikiwa una shida zako za kidunia una mambo yako ambayo ni madhambi mumbe Allah tabaraka wa taala kwa wakati kama huu kabla ya kuingia nini alfajr pia ndo maana ukaona salatu witr ni bora mtu kuchelewesha mpaka wakati wakati kama huu katika hadithi hii mtume sallallahu Alaihi wasallam ametueleza kuwa tasaharu fa inna fi suhuri baraka kuleni hiki chakula cha suhoor sahur kwa sababu chakula hiki kina baraka hii baraka imekuja kididi ulama wasema Wakana kana sahuru baraka hiki chakula cha sahuri kimekuwa na baraka li annahu waqa'a fi ashrafi lwaqt kwa sababu chakula hiki kimekuwa kinaliwa katika wakati ulio bora wakati ambao watu wema hufanya ibada katika kipindi hicho vilevile vile katika kuwa hiki chakula kina baraka wasema ulama wali anna akla sahuri huwa ittiba'us sunna wa mukhalafa ahli alkitab biniham la tasaharu mtu akila hi sahur ni kwa yeye anafuta sunna ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam vile vile ana wakhalifu wale ahalul kitabu ahalul kitabu wa ufunga wanafunga zao wanafunga lakini hawali sapo ni ni kwa umati wanani, wa nani wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kitendo chako cha kula Kina kuwa baraka kwa sababu kwanza umefuata ya mtume wako Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Pili umekwenda khalifu mayahudi na Manasara kwa sababu wao hawafanyi kitendo kama hiki. Katika hadithi nyingi sana mtume Muhammad sallallahu alayhi Ametusia kuwa kuwahalifu mayahudi na manasara tusifanane nao katika mambo kwa sababu wao wako na mambo yao lakum dinukum waliya din wana dini zao na sisi tunao mila zetu kwa nini tuwafate mambo lakini utapata watu siku hizi wamekuwa ni kinyume wakaona mila zile ndio nzuri zaidi kuliko mila za za Islaam huko ni kukosa mwelekeo na kudharau ule mwenendo wa Kiislamu na kufadhilisha mienendo mengine na si ajabu kwa hili akaingia katika mambo ya ukafiri. waona hayo ya kao ni bora kuliko hayo ya Uislamu. Laweza kukupelekea ukaingia katika ukafiri. Kwa hiyo kula sahur ni kufata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile kuwa khalifu wale mayahudi na Manasara. Jambo lingine ambalo lafanya hiki chakula kinakuwa ni chakula chenye baraka liante ibada kwa sababu ni ibada kula sahur ni ibada Wafata amri ya, ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufuata amri ya mtume ninini? ni nini ni ibada kwa hiyo uko katika ibada ndio mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hata kama mtu hana haja ya kula chakula basi amke anywea tani nini maji au tende moja ufanye nini ule ni bora zaidi kwa muislamu kulifanya jambo kama hili vilevile kimekuwa chakula hiki cha sahur kina baraka wali annahu saema kwa sababu kinampatia yule aliyofunga nguvu ukila sahuri vizuri hiyo saumu ya hiyo siku itakuwa sio kali wala haitokuwa nenye kukudhikisha wewe Eh, utapata nguvu ya kuweza kufunga kuanzia asubuhi mpaka mpaka jioni wayazidlahunnishah inakuzidishia ile nishar unakuwa ni mtu mchangamfu wayahunu alayhi sall na saumu yako kwa kwa inakuwa ni kitu chepesi kwa sababu umekula nini sahur baraka yake ni kwamba inakupatia nguvu katika nini katika kuweza kufunga hiyo saumu ya siku ambayo we umekula sahur vile, vile katika baraka ya chakula hiki cha sahur anallaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahirin allah tabaraka wa taala na malaika wake Wanamswalia huyu mtu ambaye anakula sahur Wakutakia rahma wakutakia kutakia allah tabaraka wa taala na mtume wake na, na, na malaika zake kwa hiyo muislamu haitakikani heri kama hizi uwe unazikosa hata unywa maji tu basi unanuiya sunna ya mtume unanuia kwamba wafanya ibada wanuia kuwa khalifu na manasara Nasara wapata kuswaliwa na Allah Tabaraka wa taala vile vile na malaika zake katika hadithi iliyopokewa na Abdillahi ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama amesema inna Allah hakika ya Allah ارفو التوكيد حقيقه يا الله على المتسحرين ونواصليا واللهم بالذين ناكلا سحور الله تبارك وتعالى صلاه ياقه وقت ما هاى ان في الترغيب للشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى Wafiriwaya riwaya katika riwaya nyingine Abisaidi al-Khudri yasema as aklatun baraka kwamba hiki chakula cha sahur ni chakula chenye nini chenye baraka mtume akasema fala tada'u msikiwache hiki chakula cha nini cha sahur wala yajra'u ahadukum jur'atan mimma hata kama mmoja wenu tu atachukua maji anywe nguchu moja itamto sheleza kuwa imefuata sunna ya nani ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fa inna allaha haqiqa ya allah wa malaikatahu na wa nawasalia wale ambao wanafanya kitendo chakula daku hadithi hii kwa katika silsila tus sahiha taala wa yustahabbu taakhiru ila qubail alfajr na hii ni sunna kuwa utakula ile sahur yako kabla ya muda kidogo kuingia nini kuingia wakati wa alfajiri wengine huamka labda saa nane saa tisa huko wakaandaa vya kula vyao wakala kisha wakarudi kulala alfajiri pia ikafanya nini ikawapita utapata watu wananishati kweli wakati wa usiku wengine huamke wapike sima wapike wali wapike kadha kisha wale alafu aende tena kufanya nini usikulale lakini ukipata kipindi hiki cha Qubail al kabla haijaingia al kichakupatia kitakupatia umepata kula daku ile suhoor kisha baadaye utapata kufanya ibada hapo kidogo alfajiri fajr nini imeingia unaswali salatu al-Fajr qala sallallahu alaihi wa sallam kama vile ilivyopokewa hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam ma la nasu bikhairin ma ajjalul fitra wa akharu as watu wataendelea kuwa katika khali pindi ambapo wanapofanya haraka kufungua saumu zao wakati wa jioni tutakuja kulizungumzia hili ikifika time ya kufungua hakuna kuchelewesha bali muislamu ni awahi ku, kufanyeni kufuturu kisha vile vile na kuchelewesha ile sahuru ucheleweshe mpaka kipindi kile ambacho kimekaribia na alfajiri hapo ndipo uweze kula hiyo sahuri yako na vile vile inapendekezwa mtu kunywa maji au tende au chakula kama kuna wali kuna sima kuna mtu aenza kula lakini uzuri pia ufuate sunna mtume sallallahu alaihi wasallam maji na nini na natende kwa haya machachi Allah وتعالى atojalia nikati kwa watu wenye kutekeleza hii sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallallahu ala nabina Muhammad